Biz keçən dərsdə firqələrdən e, dedi ki, Mehdi elə firqəsin keçmişdi və dedi ki, Mehdi elər ümumiyyətlə, yəni sufilərdən, yəni təhsilləmiş firqə idi və bu firqə də ümumiyyətlə dedi ki, yəni 1845-ci ildə e, miladi 1845-in eni yəni, sudan tərəfli anadan olmuş, yəni bir insanın yəni rəhbərlik etdiyi bir firqədir. Hansı ki, yəni öz e, gənc yaşlarının özünə yəni Mehdi elan elədi, yəni təxminən 1000 e, 1700-cü illərdə 1700-cü illərdə özü mehdi elan və bunlarla da yəni cemaat topladı və demək olar ki, yəni çevriliş eləmək istədi, ancaq ə, çox az bir vaxt keçir, təxminən onun ölümündən 11 il sonra həmin bu qruplaşma mühərəkətini ola tamamilə, yəni dağıldı və bu gündə inşallah biz yəni Cəfəri məsəbindən keçəcəyik, hansı ki Düzdür, bu Cəhfəri məhzəbəsində, yəni, şişiyə bölməsinə aiddir. Düzdür, biz ancaq bunu şişiyəlikdə keçmək üçün ki, onlar özlərini yəni, bir fikri məhzəb kimi yəni, iddia edirlər. Baxımdan, biz onları, inşallah, bugün Cəhfəri məhzəbini öyrənəcəyik. Yalnız ki, bu Cəhfəri məhzəbini özləri, ümumiyyət ilə onlar, yəni, Muhammed Cəhfər, Əs-Sadiqənin nisbəti ilə hansı ki o ə, onun nəsəbi ümumiyyətlə gedib Həsənə ə, ümumiyyətlə Pəni İslamı çatır çünki o ata tərəfdən Peyğəmbərə çatır ana tərəfindən isə yəni Ağubəkir radiyalan çatır hansı ki, o, yəni miladi 699-cu ildə anadan doğmuşdur və 765-ci ildə yəni dünyasının yəni, dəyişmişdir ümumiyyətlə İmam Cəfər Əs-Sadiq hansı ki bu iki şəhərlərdə 6-cı imam sayılır Yəni müasir, yəni 12 imamlılar deyə, yəni özlərini imam Cəfərə nisbət edirlər. Çünki o zaman yəni, ki, yəni Əhlüsünnədə diləndəki 4 məsələ var. Çünki onlar ümumiyyətlə bu termini, yəni təzəlikcə istifadə edirlər. Yəni bu əsrin yəni termini idi. Ondan əvvəlki e, yəni əsrlərdə heç kim, yəni Şiələrin özünü e, Cəfərə məsələ nisbət edə bilməmişdi. Sadəcə yəni, bu günlərdə yəni onlar özlərini bu məzsəb kimi altında e, Qələbə verilir, hansı ki, bu məhzəb ümumiyyətlə tarix boyda tanımlayıb. Sadəcə bu imam Cəhfər özü şiələrdə 6-cı imamdır, Yəni Bağirdən sonraki yəni öz ə, imam budur, İmam Cəfərdir. Və bu Cəfər Sadiq demək olar ki, təbiinlərin dövründə yaşayan bir insandır. İlinə baxsa görsək, yəni təxminən 699, yəni hardası Hicri ilə 80-ci illərə düşür ki, bu da demək olar ki, yəni Yezidin necə deyirlər, xəlifəliyi ilə sonrakı dövrə düşür. Yəni təxminən Amavilərin dövrünə düşür və uşaqlıq yaşında artıq atasının yanında dini təhsil almış və Qurani hafiz öyrənmişdir və Zəkalı, fəqihidir, düzdür. Şələr iddia edirlər ki, İmam Cəfər, İmam Abu Hanifənin məlumu, əslində, Əbu Hanifənin məlumu olmayıb, sadəcə o, o İmam Amavlərdən olan mənsurun vaxtında, e, mənsur xəlifi olanda, deməli, o, Abu Hanifə ilə bunu bir neçə dəfə mübahisə elətdirib, əni dini münazərə dilə ona, yəni dini görüşü mübahisə eləmək barəsində. Və bu baxımdan da Abhanif ona şadilə edib ki, yəni, mən onun kimi yəni, fərqiqini görməm. Düzdür, İmam Malik öz vaxtında yəni, İmam Cəhfərdən də necə hədislər götürüb, həmçün də bu hədis barəsində də yəni, İmam Cəhfərdən, yəni, bu 6-cı şeylərdə 6-cı imam olan Cəfər Sadiqdən Buhari, Müslüm, ondan sonra Tirmiz, Abu Davud, Nasai onlardan hədis rəvayət ediblər. Düz hədis ibarətində onun dərəcəsi səduqdur, yəni səduqdur. Hansı ki, yəni fiqadan, yəni aşağıdadır. Hər bir halda yəni çox necə deyirlər, dövründə səvahətli, yəni fəqihlərdən idi və bunun da demək olar ki, yəni düzdür. Həmçində Şəhrisən öz kitabında yazır ki, ümiyyətlə şairlərin özlərini bana nisbət eləməsi, ona verdikləri xurafada görə o dəfələrlə Yəni, o insanlara lənətlər oxuyub, yəni onun barəsindən qulub eləyənə qarşı çox şiddətli lənətlər eləyib, yəni həqiqətən özünü o şişiyə camatından, yəni rafizlərdən uzaq sayıb, özünü onlardan uzaq olmasını bilir. Bunu həmçin İbn Teymiyyədə özünün ə, Duru Təarudul Əqlümə Naqli kitabında bunu qeyd edilir ki, İmam Cəfər, yəni ona və onun ailəsinə olan ə, uydurmaları, xurafatları demologi təmami ilə ə, ə, uzaqlaşdırıb həmin insanları, hansı o insanlar ki, onun başına quluba çatmış, onları lənətləmişdir. Bu da həmçində bir neçə alimlər də öz kitabında, yəni bunu qeyd etmişlər. Yəni ki, onların özə nisbət elədiyi bu 12 imamlardan olanlar, onlar heçsə onların bəsflədikləri kimi deyillər. Aydındır? Onlar düzdür, sırf əhlüsünnə kitab və sünnənə gedənlər, elə hansı ki, görək ki, əhlüsünnə yümlalığı olan imam Malikdir, Abu Hanifədə, yəni onlarla oturub durublar, hədis öyrəniblər və onlardan da onların tələblərindən ne olar ki, e, Yehiyyə Ələnsarı Yehiyyə bin Səd Ələnsarı ondan sonra e, Eyüb Səxtəyani kimi yəni məhşur hədis alimləri var idi ki onlar cəfər Sadikin yəni tələbləri idi və Cəhfər Sadik demək, dedik ki, ümumiyyətlə o, onun barəsində olan, əhl olan uydurmalar barəsində insanlara yəni, ona qulub eləyənə qarşı oxuyub, onlardan yəni daimən uzaq olur ayman uzaq olub çünki bu məhsəbi insanlar yəni rəfi özləri ösən ona nisbət eləyirlər. Yəni təsəvvür eləyin ki, düzdür, Baxsa, görsə, alanlar, Aydınlə, baxsan görsən onun yanında dəstəkləyənlar heç vaxt niyə deyirlər? Ümid ki, rafizat da olmuyublar. Aydındır, hamsı əhlüsünnədən ola. Baxsan görsən Cəfəyyub Saxtəyan idi, ondan sonra Yahy bin Sa'dən əsaledi, İmam Malik özüdür, Abanifə özüdür. Bunlar hamsı əhlüsünnə alimlər. Aydındır? Və ümumiyyətlə Bu Ərəfisin şei biz onlardan kimsə dedi ki, bu termin kimi, yəni düzdür, yarandı Əli Rəd elan vaxtında və hədəf də, yəni məqsəd də orada Əlinə Əli, Əli Rəd olan tərəf durmaq. Çünki o vaxtı Əlinin şeiyləri qismində nəinki bu günkü iddia edənlər arasında İbn Abbas kimi, İbn Ömər kimi də onlar da Əlinin tərəfində. Çünki onlar Əlini bilək Əli xəlifə idi. Hər halda, yəni Muaviyənin iddiası olsa da, iddiası haqq olsa da, Əli haqq Əli ilə idi. Çünki Əli idi insan İnsanların da boyuna o düşürdü ki, əliyə beyət eləsin, əliyə yəni təslim olsunlar və həl bir halda o zaman onların o termin vaadar eləmirdi ki, insanlar yəni əqdəvi cəhəddən yəni, təmiz, necə deyərlər, e, yayınsınlar, batıl əqdələrə çatsınlar, xüsusən də imamlar barəsində, imamların məsul olması və ya başqa şey barəsində bu da hamısı onu göstərir ki, təmiz, yəni xurafa da yəni, çatmış, yəni bir fədürcük. bu Ə İmam Cəfərin bu özü insanlar ya Rafizilə özən İmam Cəfərin nisbət eləməsi bu sürt və yəni, bütün məhsəbdir. El yəni, fikri baxımından onlar özən İmam Cəfər nisbət ediləcək ki, məsəl üçün biz bilirik ki, Şafididir, Malikdir, Hambəl, Hənəfidir. İnsanlar özən bunu nədən niyə nisbət edir? Nədən nisbət edir? Hansı məsələdə? Fiqi məsələdə. E, deyən varmış ki, məsəl Əqidədə o bütün imamların isə 12 olması, isə bu 4 imam məzəhib alimləri olsun. Hamısının əqidəsi nə idi? Hamısının əqidəsi, yəni bir idi. Hamısının əqidəsi kitabəsinə uyğun, yəni eynidir. Ancaq ramlərin özləyini isə, yəni bunlara nisbət eləməsi isə o sırf, yəni əqidə baxımından deyil, yalnız və yalnız necə e, yalnız və yalnız e, fiki, yəni baxımdan idi. Ancaq düz onlardan da sonra bu Fiqənin nizilə bu məhsəbin dağınca məhsəbin alübənə biridir, dedi ki, Kuleyn idi, imam Kuleyn idi, onlar onu alümsarlar, İbn-Həzrin Əbdüls idi, yani onlardan çox istifadə edirlər. O, bu günlərdə də, yəni müəssislərdən nə demək olar ki, e, hansı ki özünü e, imam naib elan elədi, o da yəni Khomeini idi ki, hansı ki, yəni, bu yaxınlarda vəfat elədi. Yəni, düz İranda da bu dövləti quran, həmçinin özünü necə deyirlər, imam naibi elan elədi. Çünki Khomeini-yə qədər yəni rafislərdə cümə yox idi. Cümə yox idi. Niyə görə? Çünki onlar cüməni yəni məhsum imamın olduğunu iddia edirdilər. Aydındır. Yəni məhsum imam da onlardan neçə nəfərdir. 12 12-ci kim idi? Mehdi. Məhdi. Yəni Mehdi deyəndə Məhəmməd, çünki onlar iddia elədilər ki, İmam Əskər oğlu Məhəmməd idi. Ancaq İmam Əskər özü nədir? Bilmirəm, elə bir oğlumzadı o. Mən başı uşağım o idi. O son stol, o aydındır. Sadəcə onlar 12-ni tamamlamadıq nöqtə, çünki bu 12 illik, yəni əqidəsi də kimdən gəlib bu ümmetə? Yəni Yahudi nasranlardan gəlib, çünki o ə, İslama, yəni onlardan, yəni Yahudi nasranlardan gələn bir fikirlə yəni, İslamin özündə 12 İmam belə bir, yəni fikri yox idi. Və baxımdan da İmam Əskəriyəsi özü... bir 12 imam orada imam deyil. O züqruəşdir. 12 imam orada xəlifədir. Yəni o imam xəlifə. Onlardan hansı xəlifə olub? Olub. Həsənlə 50-dən başqa. Vəssalam. Aydındır. Sadəcə, yəni, Yahudi bu ideyaları salanda, bu ideyaları bu rafizlərə gətirəndə, onu təbliğ eləyəndə, o, orada düşünmürdü ki, yəni ki, e, özündən heç bir şey ixtirə eləmək istəmirdi əslində. Sadəcə, o, oxuşan şeylər İslamı itxal elədi. Məsəl üçün, e, Yahudilərdə Musa Ən Harunu məsələsini kime bənzətdilər burada? Əli ilə Peyansammaq. Aydındır? Əh. Sadə pensam nədir? Və indi ki, sənin o zaman döyüşü yerində əlini Məkkəyə, Mədənəyə imam qoydu, böyük qoydu. Əli indi yarasız sən məni qadınlarla qoysan, pensam nədir? Dedi? Bilməgə gəlsən, istəmişəm isə sənin mövqeyinlə Harunla Musa kimi olsun. Və deyir, yalnız-yalnız fərq ondardır ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur, aydındır. Və onlar da bu cür şeylərdə istifadə eləyir. Və onların belə baxanda hansısa bir rafizinin gətiriyi dərlərə baxsan, görəsən ki, deyir Buxari, deyir Müslüm. Gedib baxırsan, görsən, görsən ki, ucu qulağı oradan, mövzu orada yoxdur. Yəni, hədsin ya əvvəlin götürülər, ya ortasın, ya axırın, aydındır. Qalan şey nədir? Tərif, qədir qum. Ondan sonra... Ə, hər ansa bir qıssanı götür. Qədirqum hadisəsi Quran üstündə üstün nələrdə var. Buxarın üstündə hadisələr var. Amma onlar deyən kimdir? Başqa hadisə 12 mam var, amma onlar deyən kimdir? Mehdi var, amma onlar deyən kimdir? Məhsumluq yoxdur. Heç bir şeydə yoxdur. Yəni ya heç peyğəmbər olsa da xətalardan məxsus deyil. Peyğəmbər dini şeylədə məxsumdur. Aydın da ancaq peyğəmbər kimsəcə peyğəmbər, peyğəmbər məxsum deyil. Peyğəmbər də hərdən xata edirdi. Vallah Cəbrailin və həyini gətirir və o xataları yəni, düzəldir. Necə ki, Abləbin un məqdumun qissasında, Bədrin döyüşdə, əsrlər, başqa hallarda məsum deyildir. Xat eləyirdi, sadəcə fərq nədə idi? Alasını Cəbrailiyə yönlərdir və Cəbrail o xatalıydı, yəni, düzəldirdi. Və bu İmam Cəfərin də İmam insanların özünə bana nisbət eləməsi düzdür, bu gün də o mövcuddur və insanlar də özünə ona nisbət eləyirlər və onların dini usulu barəsində. Ümumiyyətlə usul deyəndə usul, yəni usul kök mənbəy deməkdir və hamı bilir ki, yəni Əhlüsünnədə usul nədir? Kitab və sünnədir. Düzdür, yəni kitab əsas məhsələlər sayılır və həmisində məhsələlər, yəni höşmü götürməyə barəsində, yəni əhl-i icma da var, qiyas da var, aydındır və bunlarda isə, yəni İmam Cəhvərin məhsəbində isə usul 4 dənədir. Birinci kitab, Allahın kitabı və Allahın kitabı düzdür, Quran deməkdir, anlıq o Quran bizdəki Quran deməkdir. O Quran hansı kitabdır? O Quran onların, yəni əqidəsində mə o Qurandakı hansı ki o Quran İmam məhsumlardan gəlib, aydındır. Və bu Quran da, bizim əlimizdə olan Quran məsumlardan gəlib gəlməyib, gəlməyib. Aydındır. Ona görə bu Quran onlardakı Quran deyil. Ona görə onların əqdəsində nə var? Düz onlar deyirlər ki, Quran təhrif olunmayıb. Sənə də danışanda deyir ki, bəli, mən inkiad edirəm ki, Quran təhrif olunmayıb. Və sən də ki, o bəs necə Rafizidir ki, Quran təhrif olunmayıb? O əslində Dəccaldır. Yəni nə barədə? Onlarda qardaş təqiyə var. Onların dininin ondan 9-u təqiqədir. Yəni, o Quranı deyirəm, o, bu, Quran deyil. O, Quran özündə əndə olan Qurandan. Hansı ki, onlar deyirlər ki, onlarda olan Qurandan bir ərdə bizim kitabda yoxdur. Yəni, hərifin olması bu nə deməkdir? O, nə dinlədir onda? Bizim ələ ərəb dində deyil, aydındır. Düz onlarda, ə, onlarda deyəndə, umumiyyətlə, Əli Radiyalan özün də Quranı təhdib eləmək kitabı var idi. Çünki Əli Radiyalan o vəh yazanlardan idi və hər də vəh nazir olu ola Əli o kitabı vəh nazı olma sırası ilə yazılır. Aydındır. Baxınlar, onlar deyirlər ki, Əli yəni, əlidə olan kitab sizdə olan yəni, kitablardan deyil. Aydındır. Çünki o dalbadal -dal yazılan ayələr, surələr, sonrası Avubəkirin və Osmanın vaxtı demə olaq əməli başlayan yəni, təhdibə salındırlar. Yəni, hər bir ay öz yerinə və hər bir ə ayə öz əşturəşə və hər bir surət öz, yəni cərgəsinə salındı. Və baxımdan onların, yəni birinci dini usulları məsələləri, yəni kitabdır və digər kitab da burada, yəni bizim Quran demək deyil. Quran onların imam məhsumların yolu ilə, yəni çatan kitabdır və ikinci xəbərdir. Xəbər də burada hədis və əsər gedir ki, yəni əhlüs sünnədə də hədisdən, əsərdən dəlil götürülür. Sadəcə bunlarda hədis əsərdən, bizim hədisən əsərinin arasını o fərq var ki, onlarda əsər, onların 4 səhibdən gələn kitabla, hədislə Aydında onlar kimlərdir? Salman. Əli, e, Miqdad, Salman, Aydında bir dənə Abuzər. Bu 4 şəxs. onların etiqadına görə başqa sahabələr başında olmalı Ağbəkr, Ömər, Peygəmbər ondan sonra nə oldular? Yəni mürtəd oldular. Peygəmbər öldündən sonra yəni mürtəd oldular. Və sonra da onların dedikləri icmadır. İcma ki, onların imam məhsumlarının yəni icma elədikləri, icma elədikləri şey bunlardır. İcma sələr və dərirə bunların dini suallarda ağıldır, ağıl. Ağıl əslində baxanda yəni onlara ziddi çünki onlar ağlı üstün sayılırlar sadəcə onlar fikirləşirlər ki onların yəni alimləri onu istinbatda çıxardıblar ki elə yaxşı pis şeylər var ki insan onu ağlla dərk eləyir ona şərtlük dəyili olsa aydındır məsəl üçün necisin necisə olmalarını isbat eləmək üçün ona dəlil lazım deyil ona hiss eləmək lazım aydındır bax, bax, bax, baxın dan onlar deyirlər ki yəni ağıl niyə görə üstün götürülür çünki ağılla insan yaxşını pisini ayıra bilir aydır məsəl üçün pisin yaxşını ayırmaqdan ötürsənə quranın sünnədən dəlil lazım deyil necə ki məsəl necisin necisə olmaq üçün sənə dəlil lazımdır yox çünki artıq ki, yəni, o necisidir baxın onlar yəni bunu özlərindən deyirlər yəni e usul mənbəy kimi, məsislər mənbəy kimi götürürlər. Və onlarda hədislərin qismləri var və hədislərin qismləri onlarda dörddür. Səhi var, həsən var, müvəzzəq var, bir də zəif var. Və səhi odur ki, onlarda e, səhi hədisi onlarda odur ki, o, məsumlarla Hansa bir məxsum imama gedib çatmaqdır. Məsəl üçün, hədis gəldi, gəldi, gəldi, artıq imam Cəhvəl gəldirsə, hədis nə salir? Yəni, sizə Baxma ki, onlar kimlərdir? Əlmüm hədis getdi, imam, imamlardan birinə, məxsum imamlardan on, birinə çatmaqdır. Hədis, yəni, sizə hədissdir. Və Həsən hədisdə odur ki, Həsən də odur ki, bu, e, e, isnad, isnad gedib, hansı bir alimlərdən biri ilə, bir gedib şey İmam Məsuma çatması da Bir var ki, İmam Məsum özü birbaşa onu rəvayət eləyir. Məsələn, görsən onların kitablarında deyirlər ki, Cəfər Sadi kiminə rəvayət eləyir? Peyğəmbərdən. Cəfər Sadi ilə Peyğəmbər arasında necə fərq var? 69 il. Necə görülüblər onlar bir Bunlar deyir ki, vəhdilər. Bu deməli bunlarda səhih şey hədisdir. Həsən hədisində, həsən, hədisi, həsən hədisi odur ki, alim rəvayət eləyir məsumdan. Məsum da kiminən? Yəni peyğəmbərdə və muassəqə muvaffaq müvəzəq hədis odur ki, muvaffaq ki hansısa bir ravi, hansısa bir ravi, yəni hədisi, hədisi demək olar ki, imamsız rivayet edir. Aydındır, yaddaşı güclü rabidir, həçi imamsız rivayet eləyir. Bunlara da onlar yəni, muvaffaq, yəni hədis, hədis deyirlər. Və baxın, və zəif odur ki, yəni heç bir yəni, onun isnadında olanlar hamısı, yəni zərər çəkmiş, e, addana tən olmuş ravilər, bunlar da onların məsəbində, yəni zəif, yəni hədislər sayılır. Ancaq onların ehkam, fikhi ehkamlarından danışanda isə, yəni düz belə baxanda onlarda fikri məsələlərdə, yəni sahisi hesabız, yəni xətalar var. İstər onların sələfləri olsun, istər onların, yəni bugunkilər olsun. Və sözü onların məsələsində, yəni fikhi məsələlərində e, Təhariyyətlər isfadı olmuş, yəni təhariyyət nə, nə deməkdir? Tam ki, insan məsəl üçün təhariyyətə sonra özün yumur, o su bunlarda təmiz salir və bu ilə onlar bir dəfə dəstəmaz ola bilərlər, aydındır. Sonra onların e, məsəl üçün fikri əkamlanan biri olub ki, Novruz bayramında novruz e, quç salmaq bunlarda sünnədir. Əslində, Noğruz bayram kimi bayramıdır, yəni məduslərin. Ancaq bunlar deyirlər ki, yəni, Noğruz bayramıdır, yəni qüsləlmək, yəni bunların həkamanda yəni, yəni, sünnətdir. Həmçində onlar e, düzdür, görürlər ki, təmim bir dəfə vurmaqın olar. Düzdür, təmim e, həli sünnənin fikrində bir dəfədən dolar, iki dəfədən dolar və bunlar isə yəni, təmim bir, dəfədən, bir dəfədəndir. Həmçində onlar görürlər ki, e, Qurandan bəzi surələri oxumaqdan namaz bahtı olunur, məsələn səc Yəni bunlara görə, yəni Qurandan bəzi surələr, xüsusən də Səcdə surəsi və ona yaxın surələr oxumaqla namaz, yəni batolu, həmçinin onlar əl yəni namazda yəmə içməyə, yəni icazə verirlər. Yəni namaza kiminsə nəcis isə içsə, yəni bunlara icazə verirlər. Həmçində onlar e, zövrün əsl məru İslam arasını cəm eləm, üzürsüz cəm eləməyi, yəni caiz görürlər. Həmçinin yəni caizlik bunlar o dərəcə çatıb, caizlik bunad artıq gəlib bu gün, yəni vacib formasına çatıb. Yəni onlar namazları öz vaxtında qılan artıq lar aydındır və bunlarda sünnət nə olub? İki namaz, yəni birləşdirmək. Həmçində e, onlar e, cüməyə gəlməməyi, yəni hökm bilirlər. Yəni cüməyə gəlməməyə vacib bilirlər. Çünki cümə onlarda necə deyirlər? E, məhşum imam olmalıdır. Həmçində onlar cihadı da baxımından tərk edirlər. Çünki cihad imam Mehdi ilə olmalıdır. Sadəcə o 13-cü, yəni imam deyə, yəni imam Khomeini yəni gəldi və özünü imam layiqi elan elədi və bunlarla da cüməni onla icazə verdilər. Yəni, Xomeini imam naib olduğundan ilə cümə oynan qılma icazə verildi və ona görə də Xomeindən sonra başlayan yəni, cümələri qılmalar. Həmçinin də onlar, yəni insanın oruc adamın suya girib çıxması ilə onun orucunun yəni pozulmasın hökm verirlər. Yəni oruc adam suya gedibsə, yəni e, hökm onun orucu pozulur və bununla yaş yəni, ona qəzə də lazımdır, kəffarə də lazımdır. Həmçində E, Oruca adamı onlar, yəni ağac yarpağını yeməyə icazə verilir, çünki dir, onun yəni orucun pozmur. Orcun pozmur. Və həmçində bu baxımdan onlarda bəzi çoxlu fitki məsələlər var ki, məsəl üçün necə deyirlər, Xumeynə üst fitfasına baxsan, Lənkəran üst fitfasına baxsan, görürsən ki, elə batil-batil fitfələr var ki, yəni heç oxan oxumaqla insan necə deyilir, zikr olması şey deyil. Yəni onların uşağının olması, oğlunun uşağının olması, başqa məsələlər var ki, heç zikr olması şey deyil, yalnız və yalnız kimsə genişləndirmək isə Yəni özü alıb olunan kitabdan oxuya bilər. Və onların məzsəbin yayılması. Məzsəbin yayılması onlar düzdür ən birinci bu məzsəb, yəni özünü yəni İran'da yəni isbat elədi, yəni İran'da təsdiqlədilər. Və bu günlərdə isə onlar demək olar ki, İraqda, Pakistanda, Lübnanda və Suriyanın bəzi yəni Rafizi demək olar ki, bu özlərini bu Cəfəri məsəbinə yəni nisbət edirlər. Çünki onlar tədricən başa düşdülər ki, yəni özlərinin adda ad da götürülür, ad məsən Şiə Onlara yəni ad deyil və baxmın onlar Yəni bu Cəfəri adını götürür. O bu günlərdə də, yəni özünü Rəhili nisbət edən özünü, yəni Cəfəri olduğunu isbat edir. Və həqiqətə isə bu Cəfəri məzsəbi deyilsə, hansı məzsəbdir? Yəni Fiki məzsəbi. Yəni əqidə baxımından isə bütün bunlar əqidlərində hamısı yəni eynə eyniləkdə, yəni Rəhsilərin əqidləri. Yəni is İsmaili qol olsun, İsə Nusayri elə Duruzlar, 12 imamlar, Fatimələr, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı yəni bir, yəni əqidədə. Sadəcə bu Cəfəri məzsəbi isə yəni, özünü guya İmam Cəfər fəlä fikindən nisbətidir. Amma halbuki İmam Cəfər özü əsə nə onlara məzsəb düzəldib, nə də özündən sonra fikli kitab qoyub gedib ki, onlar yəni ondan, yəni götürüb istifadə eləsinlər. Həmçində onların e, məzsəblərinə, e, onların kitablarına gəldikdə isə ən birinci onların yəni məsəl fiklərində kitab yazan İmam Kazım oldu. İmam Musa Kazım oldu ki, o hicrətin 183-cü ildə yəni yaşamışdı və bu da halal haram yəni kitabının yəni e, necə deyirlər Ə, qoyub getmişdir. Həmçində onların Muxtasar Nəhv adına kitabı vahişi bu da onlardan ə, hicrətin haradasa 376-cı ilində, necə deyərlər, təxminən miladi ilə götürsək, haradasa 1000-ci illərə, 1200-133-cü illərdə yəni yaşamış bir insandı ki, yəni o fikirlərində kitabı yəni o vaxt əzbüzdür. Onların əhlüsünlə müqayisə eləmək istəsək əgər, Yəni, görərik ki, əhl-i sünnən istər yəni, fikir baxımından, istər tarixi baxımından, istər təfsir baxımından, istər hədis baxımından və görərik ki, bütün əhl-i bunlar hamısın nədir, çox çıxıla alaqəlidir. Məsələn, baxıq hədis baxımından. Yəni, o zamanki əhl-i sünnə, əhl sünnə hədisləri necə yığırdılar ki? Yəni necə İbn Abbas radiallahanu deyir ki, nə zaman ki fitnə baş verdi, yəni fitnə də kimin fitnəsi Yəni Osmanlı ilə qalan fitnəsi. Dindən yəni, zaman ki fitnə baş verdi, hədis necə başqalar yığmağa, yaxşıdan pisdən ayırmağa. Əgər əhlüsünnəyə götürülür, əgər bir də təhlisə isə, yəni götürülmür. Yəni əhlüsünnənin ilk yığılan vaxtından hədisləri, əhlüsünnə bütün sınaqlardan keçiblər. Onun İmam Buxarının, İmam Müslimin, Abu Davudun dinimizi nəsayin onların qoyduqları şərtlər, yığdıqları kitablar, yığdıqları hədislər, bunlar hamısı nədən keçiblər? Yəni bütün təmiz sınaqlardan keçiblər. Xüsusən də Buxari yəni, və kitabları tamamilə yəni bu sınaqlardan, bu imtahanlardan demə ola ki, yəni, kesimiş, yəni kitablar. Buna görə ki, onların hədislərində nəsl axdarı məsələn desən ki, falan hədis ravisi ilə falan məsələ məsəl, belə şey görməyiniz. Niyə görə? Çünki onlar bu sınaqları keçiblər. Niyə görə? Çünki bu hədis elmini əsasını qoyanlar onlardır. Sən mən qoymamışıq bu hədis elminin əsasını. Hədis elminin əsasını qoyanlar də elə həmən yəni alimlər üzrədir. Buna görə də o elmi qoyanlar, o elmin nəyən odun daha yaxşıdır. Yəni ki, onlar Ravlər barəsində qaydalar qoydular, ravləri tanımaq, ravi kim, kimdir, harada doğulub, e, əsli kimdir, ona kime nisbət olunur, kim onun tələbləri olub, kim onun müəllimləri olub, harada görüşüb, nisəfə həc el, nisəfə ümür elib. Yəni, bütün bunlar necə ki, İmam Buxar Rəhmə Allah tarixli kəbli kitabını yazır və deyir ki, burada deyir, mən deyir, 18 min, 18 min ravidən ee yazmışam, onların tərcümələrini eləmişəm burada və mən hamısını bircə bircə bilirəm ki, harda doğulub, kimdən dərs alıb, kimə dəst verib. 18 min adam, təəssüflər, hansı ki biz bu nis 10 dənə nəslimizi saya bilmirik. 2-3 qurtardı getdi. Yəni o cür alib hansı ki, o, hədisi kimdən götürübsə, onların hamısının tarixini yeyir, yəni bircə bircə bilir. Yəni kimdir, harda doğulub, Adı nədir, nisbəti haradır, kimin qulu olub, hardan gəlib, həccini kimdən alıb, kimi öyrədib, nisə və həcc edib, nisə ümr edib, kimlə harda görüşüb, nəyi necə deyib, nəyi necə deyib? Budur, hani hədis elmi budur. Aydındır? Və bu elmi izhar edəndən sonra, yəni əhlüsü ilə bunu ilə izhar olundan sonra, bu yolla da raviyə gəlir, bizə də İslam. İslahatları bunlar nədir? İslam yoxdur axı. İslamı necə quraşdırırlar? Məhsum imamla. Məhsum onda yəni bu əslində aləssızlıqdır. Yəni onlarda eşqə də hədis rivayət eləyə Əli, bu, əli, bu qədər haqsızlıq olmaz axıq. Yəni, görürsən ki, hədis rava teyirlər, məqsum elma getdi, çatısa hədis oldu səhiyyə. Niyə görə? Çünki imam məqsumluq, məqsumluğun sübü teyirləyə nədir? Yəni, bir Qurallan, sünnədən dəlil gətirilə ki, ə, onları imamlar deməliyəm, Əli Hüseyn Həsən məqsumdur. Yox da, belə şey yox da al indi xətası var Həsənin xətası var, bəs indi xətası Zəvaydə. Ha hər bir kəsin xətası var, aydındır? Və bunlar bu cür şeylər qoymaqla ki, imam Məhsum deyib, və ona görə onların e, hədislərində nə görürsən, ziddiyyət görürsən. Və bu ziddiyyət onlar çatmır onlara. Məsələn, görsən onların dini məsələlərində də əhkamlarında, dey məsəl sıyğa. Sıyğı mən qəbul eləmirəm. Bu ağılla bu düzlük deyil. Necə məni deyim ki, oruz vaciblə orucu qəbul eləmirəm? Əbu Əysam bunu dinləndən görürsən, yə bunu qəbul eləmirsən. Deməli bu dində yoxdur. Çünki Allah Subhanahu insanın ikrah elədiyi şeyə insan əmr eləməz. Bəs sən onu ikrah el qəbul eləmirsənsə, deməli Allah Subhanahu səni gücü çatmayan şeyi yükləyib, ha, bu da Quran və sünnəyə zidddir. Çünki Allah Subhanahu ki, "Lə yukallifullahu nəfsən illə vus'əh." Allah Subhanahu insana gücü çatmayan şeyi ona yükləməz. Sən deyirsən ki, var və mən onu qəbul eləmirəm. Necə ola bilər? Əl onu heç kim qəbuləndə sənin kimi qeyrətdə tam oldu, deməli, hamı qeyrətçi heç kim siğənin qəbuləndə, deməli, siğə hökümü qalxdı, şəriyyətdə siğənin üstünü basırdılar. Bu da olmaz axıq. Yəni, şəriyyətin hökümü qiyamətə qədər var axıq. Deməli, bu onu göstərir ki, bu, bu, onların elmlərinin belə təsmayəllər olması, bunlar öz əqdələrində, dindərində, fikrlərində, hədislərində, ayətlərində, diye, hər sənə diye, hərmsədir, tamamilə yəni ziddiyyət aydındır. Yəni görsən ki, hər bir şey onlarda, yəni qarşılıqdır. Və onlar onlar başdırıq tovu. Onu hardan çıxarırsan? Onlar ümmetlə sıyqa deyən şey sıyqa si, şəriətdə muttasal, yəni hədislərdə və Quran hədislə də, deyil, hədisdə ona icazə olub. Quranda da ona işarəti var. Çünki Nisə surəsində ayə var ki, e, onların əgər e, necə deyirlər e, rahatlarından sonra, yəni keyfinizi görünən sonra onların yəni mehillərin verin. Düz bunu alimlərin çoxdur ki bu, yəni ki, niqaha aiddir. Bu niqaha aiddir ki, məsələn, sən qalın niqah keçsin, onu mehlim vermək vacibdir. Və bəzə deyir ki, bu, yəni siğaya aid olub. Amma sorda nəsə olunub. Çünki e, muta, yəni sirqa özü, yəni İslamda var idi. Çünki sahəblər döyüşə gedəndə, necə ki, İbn Abbasın başqa sahəblərin dəlləri, hədisləri var ki, onlardır ki, biz döyüşləri gedəndə bir xurma ilə qadınlarla yəni, sirqa edirdik. Aydın, amma sorda isə xeybərdə bu qadağın oldu. Xeyberdə məkkənin fəthində, yəni 2-3 hədisdə bu qadğan gəlib, aydındır. Və bu 2-3 əsər bunların qadğan gəlməsi odur ki, bu çox şiddətli qadğan olur. Və Ömər ad elən vaxtında isə döyüşdədi. O, çünki Əbu Bəkrin vaxtında peyğəmbərin öz vaxtında, Pəyğəmbər öləm vaxtı Pəyğəmbər Şəhma qoşunu hazırlamışdı. Başında Usam ibn Zeyd yanırdı. Düz cavan oğlan da 18 yaşındaydı. idi. Sadəcə Pəyğəmbərin çox hədislərini döyüşdə olanlar bilmirdilər. Və əlbəttə nə bu siqanı davam ediyənlər var idi. Çünki İbn, İbn Abbas onu inkar elirdi və sordan artıq ona çatdı ki, bu qadan olub. Çünki Ömərə olan yığıdı camı deyə başa saldı ki, bunu Peygəmbər qadağan edib. Fulan-fulan yerlədə bunu qadağan eləb, aydandır. Və Qura, bunlar da hədislər var. Qura, bu Buxarıda məsimdə, Quranda yox, Quranda Qura, Nisə surəsinin ayəsi ona e, nisbət olunur. Çünki onun təfsirinə baxsan, bəzi təfsirlərində İbn Abbas deyir ki, bu dil siqayəsidir. Əncrəy yəni, ibn Abbas ilk vaxtlarından onu görürdü. Çünki onun qadağanı bilmirdi. Çünki hədisin ham əgər hər bir hədisi hər bir sahabə bilsəydi, Onu elə bir dənə səhəbədən bir dənə kitab yazadılar, qutura gəlirdi. Amma görürsən ki, Əbu Bəkir biraz həsrəvət edir, Ömər biraz Əbu Hüreyra biraz bir dərcisi o boyda hədis məsəl innam əl əməli niyyət hədisini sahabələrdən nə qədər adam eşidib, kimlə vaxt elib onu? Bircə Ömər rəziyallahu anhu. Yəni hədislər, o deməyə deyillər ki, sahabələr e, nə olsun Əbu Əvvəlindən önündə kefəyəsən, dostuq eləyib. Ancaq, ağaq, bəlkə rədislərin çoxun ravayət eləmək, baxı. Nə olsun, Ömər Məkkədən... Məhdinin də kimi həmişə onlar dostu elə bir yerdə yaşayıblar, nəyiniblər. Nə onun hədislərin sayı çox deyil. Yəni hər bir səhabə hədisləri çox bilmirdilər. Yəni onlar bildikləri qədər. Necə deyirlər, Abu Əbəkr itlaqən deyirlər ki, Abu Əbəkr ən çox bilən səhabə idi. Sadəcə onun hədis rivayet etməsinin azlığının səbəbi ondadır ki, Abu Beyrəm vaxtı döyüşlər, Abu Bakirin vaxtı döyüşlərə qarışmışdı. Yəni o zaman Abu Əbəkrin vaxtında bir yandan mürtdidlər, dindən dönənlər, bir y yandan zəhəfətə inkar edənlər bir yandan da bir yanan da necə deyirlər, e, Yalancı peyğəmbər çıxmış. Onların ətrafında idilər. Yəni üç dənə 3 cəbhə yaranmışdı. O bəkin ona gir, də bəkin yəni elə də vaxtı yoxdur. O təsəssü mescidə cəmaətə hədis danışsın. Amma ki, e, bu sirqədə şəriyyətdə olub, sadəcə qadağın olub. Aydan necə Əlindir. başqa əməllər var idi ki, hansı ki, Araq kim, hansı ki, ilk vaxtdan da cahid idi, sorda qadağın oldu. A, bu cür əməllər kimdir? Həmçində bu sirqə idi. Əbəlcən cahid idi, sonra qadağın oldu. Sadəcə sahabilərdən çox, yəni buna qadağın ona çatmamışdı. Ömərin vaxtında istəyir, yəni bu təhkid olundu. Təhkid olun, Ömər camad yıldı ki, bu qadağın da o qadağındı. Əlin özündən də qaldı? Hədis elə Əlidəndir. Əl əlidən hədis ki, əl əl Əlidəndir ki, Peynistan dedi ki, Xeyber döyüşündə elan elədi ki, ə, ev, eşyə ilə, ev eşyə ilə, ev eşyə ilə, yəni siğan, yəni haram olunmasın. Həmsində onların məhsələləri barəsində isə dedi ki, onların məhsələlərində, yəni kitablar və kitablarından biri, Mənlə yahturhu Əl-Fəqil ibn Cəhfərin kitabı idi ki, hansı ki, 381-ci ilə dünyasını dəyişmiş. Vali İstiqsar min müxtəlifə minəl xəbər, Əbi Cəfər Məhəmməd ibn Həsən ibn Əli ət-Tusinin ki, hicrətin 460-cı ilində, yəni vəfat etmiş Əl-Kəhf minə fikr şia və Əli bin kitabı idi. Həmçində ə, bu, ə, bu Rafizlərin də çox istifadə etdiyi kitablar da Kuləyin rivayət elədi. Yəni kitabda ki, bu da təxminən hicrətin, yəni 303-cü ildə, yəni bir insan idi. Sadəcə bu Kuləyin bu hədisləri yığandan Ehti geldi və dedi ki, bu e, mənim e, işiyələrimə bəs edilər düz, hansı ki, onlar özləri də bugün də ispat edilər ki, bu kuleynin özünün içində olan hədislərin neçə faizə zəifdir, e, 70 faizə yaxını yəni, zəifdir. A, bu da ona göstərir ki, bu məhzəbdə yəni, möhtəbəl bir kitab yoxdur ki, nəyə isə arxalanıb, yəni necə deyərlər, e, nəyə isə arxalanıb, e, dində, yəni bir mübahisə edəsinlər və bununla da yəni bu bölmə qutarır. cüzü bunlar, yəni ayrıca bir bölmə deyil, sadəcə bir fifi bölmədir. Ancaq əqidə baxımından isə bunlardan hamısı, yəni, yəni əqidəsidir. Və bununla da yəni Cəfəri məzhəbi qutarır. Sadəcə yəni biz bu məzhəbləri öyrənməkdə məqsəd yəni o demək deyil ki, e, hansısa qəğəmi aşağı salmaq, hansında bizə ucaltmaq istir. Sadəcə bu tarix bir məlumatlardır ki, yəni öyrənilir ki, bilək ki, yəni, İslam tarixində niçidən firqələr gəlib keçib, hansı əsas firqələr olub, hansı usul, hansı furu firqələr olub, hansı firqələr hansından yaranıb və hansının da necə deyirlər, eee, e, dəlilləri, əqidələri nə idi, onları öyrənilir ki, hətta məsələn müasirlərdən görürsən ki, hansı bir məsələ çıxanda görürsən kimsə məsələn təkkir məsələsini danışanda artıq insanı, necə deyilə, imtihana çıxan üstə görürsən ki, bu insan artıq təkvirsizdəndir və yaxud da ki, başqa qurplaşmalardandır. Hətta bu şəhərə öyrənilir ki, necə deyilər, şəhərə düşməkdir. Çünki ə, bütün sahabələr, yəni xeyirdən soruşan vaxtı Hüzey Fəralinir ki, mən deyil şəhərdən soğuşurdum. Yəni şəhərdən soğuşmurdum, şəri bilimdiyə, şəhərdən soğuşurdum ki, şəri öyrənim ondan, yəni qorunum diyə. Və biz də bugün bu gün bu batil, yəni firqələri ki, yəni onlardan qorunaq diyə və düzün Allah bilir, sallallahu mühammedin, vallahu mühammed